Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallama taslima katira. Allahu Jalla Wala falendrojm veten për të ndihmën dhe falë kërkoj lavdazat dhe bekimet te Allahu, qofshin ju Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i familjes e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndiqin rrugën e tij deri në fund të kësaj bote. Ta ndrozer Ndëri me tani, kemi marë hadithet e ndryshme thënje të sahabeve të vegamberit, sallallahu sallem, të që të flasin për edukatën dhe mirësillën i besimtarit dhe raporte mirët që duhet me ndërtumet e tjeret. Ndëke filluar nga më të afermet, sikus e prindrit, pas të i raporti i prindrëme me fëmijet, dhe tu që e diri sa ke mërë të hadithet që flasin për rapotin me kojshimin. Në kjo e kemë përmendur se është një prej argumenteve të qarta se islami kujdeset për njerëzit dhe ka arë për të mirë në njerëzve. Islami ka arë me i pajtu njerëzit, ka arë me i afru njerëzit. Islami ka arë me i largu problemet, konfliktet, ka arë me i largu dallimet mes njerëzve, do që ata realisht nëse duhet dalluar, atë puna dhe angazhimi dhe dedhëshmëria është ajo që i bën të dalluheshin. Ndërsa çdo formë tjetër e dallimit mes njerëzve, sikurse janë të priordhja e pozita këtu më radh, padyshim se janë, pozite, më rad, pa si janë nga forma që shkaktojnë padreshi dhe pabarazinë mes njerëzve. Prandaj edhe hadithe që flasin për kushhin, do thotë e shpërfasin këtë lloj raportit mirë në mes njerëzve. Nuk kemi marrë ton këshilluç katut më kon. A të më pas pozit, a afer, me të më pas kët periardhë, a të më volkët gjuhë, s'është më rëndësi. Banësia se ai që i afër që më të ndon jetën tënde, që më të, të ndon një mur apo dy murë etjra, duhet të kesh raport mirë me të, të kujdessh. Dhe se më e miri nga besimtari është taqë ç'është më e mirë për të tjerat. Edhe në aspektin e shoqërisë po atë në aspekt në e fëqinsis. Dhe, në kohatr të kësaj bëmirsije, kemi përmendu se, besim taj nuk duhet në nënqmuar apo në neglijhuar qëfar të lejë forme të bëmirsis. Dhe, hadithje të fund që kemi të sekërse, ku peganberi, sa se më ka thënë, mos të nënqmuar, mos të përbus, domon e, ndë një grua, që t'jap apo t'mer nga Këshikje e soj, qofte e soj, qofte e soj një thundër deleje. Dhe pse thundër e deljes nuk përdoret, e asë nuk mund të pregadit u shqim për i soj, nga se është pjesë që hudhet. Por ka dash me thonë, pejgambiri, sa sëmë derë në këtë mos, dhe qka, qka realisht në jetë në përreçme, nuk përdoret edhe këtë në qofte dëmëhon. Njëri nuk një një kam atje përse qka me i thonë, mos të përbuzë, mos të në në qmonë. Në kuptim të asaj që një një një u më rëndësisht me marrë se vabë. Përëndaj, nuk do të shikuar në madhësinë, në peshen e asaj që e abdikujtë, po të shikuar në atëse, a është kjo mundësia jote? Po, që kjo është, a që ka mundësi? Në regu, në katë të kjo mundësi, a fitohet shë problemi? Po, kjo në ndërësan. A pagunë Allah për këtë? A është Allah i knaxë për këtë? A fitohem shë problemi në me kët? Po, kjo është por të kurzojmë përmirësin, të kurzojmë sasin, e kësëmeralë, pa dushim se është një qështë e që të regonë keqkuptimin e fesë. Dhe në kam betë dhisa haditha, dhe në përfëndum të këti kapitullë që ka dhe me kojshimë, pas e i Bukhariën fillon, kapitullët e tjerët, një përmirësi pak më gjerë, më gjithë përshirëse. Andajnë kuadrët aso që në kam betë me folë për Kojshion është edhe kapitulli që Bukhari ju thëtë babë, shikaja t'ilgjarë. Kapitulli që fletë për ankesën e kojshiot. Më thonë, në esenës, duhet pasë kujdes dhe respekt të ndërshjënë. Dhe nuk është të reguas i mirë, nuk është të reguas i mirë, në qofëse kojshitë ankohen ndaj dikujt për njerëzë. Nuk është shajë e mirë për atë njeri. Nga sa ka më tregusa, ka padresi, ka bezdisje, ka shqetësim. E kur ajo është të situata e atë atë, ne kemuar të kaluar rastin se e gruas së saj ka fal namaz në filë natën, ka qjeru, ka dhon sadaka shumë, mirë po. Peqemë s'm kalın për të la hayra fiha. Peqemë s'm ka hyrën ta. Pse? Nga sa e bezdis, ajo i prish punën e saj me gjuhën e saj dhe kemi shëruar se sa është i do të thon sa është i rrezikshëm ë mos kujdesni ndaj gjuhës. Shikoj falet e agjeron dhe çfarë vepra të mira, por i asgjëson fatkeqësisht këto vepra e rënë në shpërblimin e këtyre vepave të dhëra përmes gjuhës. Domthonjë komunikimi është shumë i rëndësishëm, çish komunikohet, çish flet me tjetrin kur bisedon. Uh, e doja di me di kan që njerëzit janë shpesh rreth afër shumë. Prandaj, ë thot Buhariu Rahimullah, kapitulli që flet për ankesën e kushijve. Do këtu ka përmend hadithën e Buharies Radiyallahu Teala, i cili thotë se ka një njerëz që pejgamberi Sallallahu Alajhi dhe ka thënë: "Ya Rasulullah, inni li jaran yu'dhini." Ojderu Allah, unë kam një kushi, i cili shumë po m'përcet. Në nuk po më lëndër hadë me najtë. A tërë ka thonë Përgëmëberi S.A.S. I në taliq fë ëkëriq me ta'aka ilë të tariq. Ka thonë Përgëmëberi S.A.S. A të nisu shkën shpitonë, meri tesht e shpijis, në nësat ke mundësi, dhe nëzirin rrugë, dilë mid disë rrugë me atë teshtë. Dhe kësë ka vepruan, ka shkut e shpijë, i ka marë të monë, nërbara s'kam pas shumë tesha, tronën të punëturë me qitë për jashtë. Onë, dhe atë thjeshta. Dhe i kanë dzirë më të disë rrugë. Kur i kanë dzirë më të rrugë, ka qërë pamëje pas akonshme. Jem lidhën njerën, ha filen, që kanë do të, hajri shala, pse e do në së kakë, qëfarëzurit të kanë dzirë në së kakë. Ka thonë, kjo njeri e kam një kërëshi shumë për mëzdisë. Dhe, Ja kon përmend këtë rast pejgamberit sallallahu aleyhu sallam, dhe Muhammedi sallallahu aleyhu sallam ka thonë, nisu shka mërë gjërat e shtëpis dhe dilë në rruga. Përton. Dhe unë këm dalë, e kërë e ka ndëgju këtë rast njerëzit, ka fillu me e malku këtë njeri. Fuër më ndryshme, dhe më thonë me botë doa kundër tina. Kur ka njejë që ka pëndodhë, se njerëzit jo mbledhë, po përmend të emri ti, Po bojnë doa kunder ti, zoti hajrë më se dhashtë, zoti... Një është një shqetsu nga pamja, që njëri me në qitë përfis, për shpisë, pe zullu me që i ka shkatu këshia. E dhe ka arte këshia i ka thonë, këta u të lutë në shpetone, mund nuk të bezdisër. Në mund nuk të bezdisër. Në mund, kjo është uh, adithi që ka përnë Bukhari Uraimullah në në këtë kapitlë. është dhe një adith tjetër që do më thonë, <clears throat> E ka punuar Buhariu Rahimullah. Është i ngjashëm me kët. Por në këtë rast vetëm ka se ky njeri që ka vuzullum ka hartë pejgamberi sa sa më shumë ka vënë Rasullullah ne kuptim çka punon njëherë sot, on çka është situata e ka, ka ardh. E kërka kur ka pop pejgamber ndikimin e këtë veprimit të këtij njeriu sa shqetçu për mbizidhje i ka thonë në këtë rastin dytë i ka thonë atë njerit mjaft mu, on ti arrite qëllimin. Don ktheu në shpëtane. Në në 2 të të shmëtive të në gjasht me zvete, me disa detalje që nuk do më thonë prishin pun, por ja me kuptu se si ka reagu pejgamberi sasarim kër është anku, do më thonë një këjshin dhe një këjshis tjetë. Në nërëzër, që ka marim nga këto hadithe për imësimeve? Qështida parë që marim është se njerëzit gjatë jetës e tyre, Gjëtë komunikimit, raporte me zvete, mund të kjenë edhe fërki, mund të kjenë probleme, mund të kjenë telashe. Këtu telashe mund të prodhojnë edhe veprimet saktuara, mund të shkaktot konflekt, rahje, vrasje, nga më ndryshmet. Andaj nga pjekuria dhe menquria njëri të ërshë, para se të merë veprim, ndaj dikuj që i ka pozullum, dhe dikuj që nuk usidhë mirë me te, që me o ankuj të njështë edijisë që me mësu që ka me bo. Shko, këni për shumë kam ujtë me mërë blodhjëve primësh, këpëm bezdijisë, me shku, me shku, me shku, më shpët vetë, ose me bo veprim saktumë, s'ka dë ashtë me nërëmarë kërgja, me që është pejgamberi sa sërë, me pesë pejgamberi në lehi sa të usamë, që ka me bo jarësa, që kërës halë jam, që ka me bo? Edhe i ka bo zjidhe Muhammedi sërë Allahu a.s. Gjithmonë, zjid i ka besu kësaj përgjigje. Ka mund me thunë, është asë dhe në rrugë, ju unë e rahatoj vedhveq, apo më lënti mu. Ja, s'ka pru përpozime, nëse e ka dit, se e ja, që ofrënë për pejgamberi Sosërëm, është me e urtë dhe me e udhës. Dhe kështë i ka dola përë. Kjo është qështja e partë. Qështja e dyjtë, në rrugënë që marrëm për kësaj është, se, nga Për më vonë, në situata të caktuara, situata të caktuara, ë nuk mund të jetë zgjidhje veç fjala. Kur kam u thënë, për shembull, në termat të tekstullën, për shembull, por ka meri, sasom, se kyniri, e ka ditë pejgamberi saqë ky ky njeri e ka një fmirë, ka një tub bashk, të ky njeri mund të çp doshta fjala, do i lën gjurmë. Po ndoshta edhe fjala mund t'i marrë un, se nënçovse për shembull, kishë thënë pejgamberi saqë mos e bezdis njirin. Ai me vazhdu me bezdis, do të ishte shumë më e madhe pa thënë me kundërshtu pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj pejgamberin ka shku me, me toda, më metodë më të lehtë për me e zgjidht problemin, jo më të më më të komplikuar apo. Tanë se e shikojmë nga aspekti jashtëm, po është citat i vërtet i një njeri të bënë si citat në rrug. Nga ky aspekt është më e vërtetë si veprim, por si pasojë është më e lehtë Së më thirr këndjet e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam, edhe më i thon këty njërit mos e shqetëso kët, se marim mos ndaj te e këso më radh. Edhe ky prapë me kundërshtu do të ishte më vështirë me, me kundërshtu kanë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do sikur të pasojë më ndonjë për të, edhe në dynjë Allahyrat apo. Andaj kujtojmë bu zhidhje, ne kujtojmë shkumë me me me ndoshta me mënyrë ndoshta më më më më drazh, më më at fundit. Përvojme me të pak ma lecuze, dan nga dalë. Dhe, gradualitet është i kërkuar parë, kër gradualitet kër vijin nga dia, nga odzimi, jo nga teke të qefit e njerëzve. Për da e këtu përgjëmse ka këshilu që, ajtë mirët me të. Që kështë të kemi të cekën në rësat e të tjera? Për shumë, e një rast e kur du njerët njën fjalluës, njerët njëri shumë më mërëdhezë, shumë është, du më unë, i dhnu me të madhe, sa so, so, so, so, so nuk ka pëlëcit nga nga hidrimi, nga nervoza, nga ngarkesa. A tërë ka thonë pegamber, unë e di një fjalë, të cilin, nëse e thëtë kënjëri, i ja e lërgënë Allahu Gjelle Vala ato që ka, e ka godit. Ka mund në në pegamber, e për të të të vetë, o filan të thujë kështu. Po, në atë moment, a i mërdhazë, e nërvazë, Në i thonë është, eu dhu vilajmi në shëjtonë është gjimë, minimum e që ka ka bujt, më e rrauk, a përkjur ti pëndetua? E mi thonë pejgamberit, a përkjur pëndetua është, bajak i kja me ti malafën. A nda i përmeru i të filonin, këthone e di një fjallë, që e meninja tje, mos me shkuet direkt. Nga njerë e disa zgjidhje, nga një mundin indirekte, po të në pasë kujdesë së shqyqë, po, më në zgjidhje. Gjokush për një mund tjetë në pozicion që e ka një autoritet saktur. Që për mes të autoriteti mund më ndiku me i zbut atë harimet me i ullë tensionet mes njerëzve. Pa një tjetë i kujdes mund i meqëm. Edhle t'i bën zidë njerët, jo me i njeru. Shkjokë këtu pejgameshën si ka dhonë, a nëndë e burë bërë sabër të shakime, bo ja, nuk ka gjithmon bërë sabër zidhja, nuk ka gjithmon bërë sabër zidhja. Ka se për mbezdis, Nuk e ka nuk e ka në ti, sosë, kanë nëm vlerësuan kështën e ti pejgamberisë ose pse kanë vlerësuar? Po e ka marr para të shon kështën e ti. Mirë, po kur ka bo zgjidhje, e ka bo një zgjidhje që ka mapak pasojën kuptim të konfliktit. Nëse e më përmendosh më e zbut konfliktin, por më e zgjidh problemin. Qon te din ruk, mos fol kurrë. Vaj din sagak. Dhe nga dvit, kjo gjithashtu edhe se presioni shoqëror e kondicionimi ne ata do në kërbojt presion shëqenor, kërdojnë për shamu njeri me marë me luftu një për të kjeqe, për shambull, me dargu një padresi, një zulum, dhe në këtë rast përdojnë mekanizma të duhur, të urt, të menqur, për me mobilizu dhe shëqerin, që së bashku me endru këtë kjeqe, është për dushim, për dushim se, është, është nga mënyrët e duhur dhe uzimit e pegamberit, s E këtu këta që kanë mallku këtë njerëz. On, a kanë a kanë bënë punë që nuk kanë rregull. Në qendër të ndrozë mallkim, në qendër i ndalum vot. Nuk bënë mallku njerëz. Nuk bënë mallku njerëz. Mir po. Ati që i bot zollom. Ati që i bot, domethënë padresia i shkel të drejta të caktuara e bezdisht është shqetësohet don nuk nuk lihet rradh shpirtvet a lejohet ky me bua kundër atij që ka bukur zon lejohet me bua kjo faktikisht lejohet nuk nënkupton se preferohet që po çdo të vogël të madh zoti e vroj zoti jo nuk bën me bu njëri fjalor të gjuhës atij që përdor don do, vazhdimisht jo por cita të caktuara A ka të drejtë me, po ka të drejtëm. Se të ke fundit, këj një për janë kohë të latë mënë. Kur të thotë dikurës për shemë, Zotë t'je vraftë filonit. Zotë t'je hajlë mështë edha është filonit. Se shumë zullëm më ka bua mënë. Falët kja që s'itë me mu. Më ka shkaktu dame, caktu me. Qështë problemi qëllësit mu, Zotë i mështë mund, i mundësit e qëllësit e kërë. Shprej që njërë t'i përdojnë, se ka shumë të që njërë t'jenë bëngi eksperten këto, dhe më më më më më më më më fatke të sesht. A lejot me thonë këtë njërë? Qovë se është situata për me e t'ilë, jo për t'ashtë larga tësajt, është me bezdi, shqetsim është një matë, lejot me thonë. Lejot me thonë. T'ashtë dykush mund më thonë për shambull, e qyshë asë në më Në këtë rrasë, për shembol, për në vëzër, kër njëri e lutë Allahun kunder dikujt, a është njëjtë, si kurse me e, a është një situata, si kur ti me e lutë Allahun kunder filonit, edhe si kurse ti me gjuhën duene me dalë kunder filonit, ti vetë. A njëtë si me Allahun si pa Allahun? Nuk a njëtë. Ti kur, o Allah, filonit e filonit, që është do qështë, Ti i adërëzën qërështën tonë Allahu Gjellë Gjellë Hu. Allahu të barë, këtë ola e dinë pastaj. Aja këthënë, asë që këthënë, a, a uzzënë, atë shpëblenë ty për sabrën, edhe atë e uzzënë, Allahu e dinë. Andaj, malkimin që njëri e banë, lutjet, këndë ban, të diku që i banë, të këfundit i adërëzën Allahu Gjellë Gjellë Hu. Allahu me dinë e ti dhe urësinë, dinë që ka banë. Mirë po, njëri hu, do mund nuk shkën këhë allahu, po dënë vetë mu balaqë medikon. Këtu pastaj, a ka urëci? Shpeshe s'ka urëci, tani mu menja mu s'ka mu menë matë. S'ka mu menë matë. S'ka mu atë frenime, ja. Kërë qotë të bua, tani mu një fjallë në dzirë dhejt, dhejt dzirë në një qinë, në një qinë të një pesë qinë, e kështu më ratë. Diri sa mund të kanë në konflikte, në rahje, në goditje, në vrasje, për një fjallë, Na islamin a mëson që ti me të kujdesim në fjallën dhe me zvetë, nga se shëjtani i keqëpërdur fjallën tonë a për nëzitë o rejtje. A për këtë ndalimin? Në onë, islamin a mëson që ti me të kujdesim fjallën me zvetë, pëse nga se një fjallë që i mund të dhemi vlau të toë musliman, shëjtani mund me e keqëpërdur duke e smadhu, që a i pasi me ragu ma fuqeshëm, a i të të të të të ma fuqeshëm e këthy anku është Allah o gjellërë për këtë gjanje, kjo dhe lanë, kjo dhe lanë. Përna e dhe, këtu pejëmberi sësën si presjan filonit, edhe për me e tregu së është e shëmtuar që njerë me e pru vëtën që mu anku në të këshia i ti, e ka liu që kjo të ndodhë. Mirë po, a ka qenë kjo përismëri, a gim këto raste për shemb shpesh kanë dhënë me dinë -ja, që njëri një jetë me 100 sokak ia s'ka dhënë. Kjo rasti vetëm është. Që duhet të them që është është ë diçka që s'ka çirë zakonshme. S'ka dhënë këto. Por për shkak të ë veprimit të shtuar që ka bukur ky njeriu ndaj dikujt, pegamën, sa sa ka unuar çka të ndërmirë këmos atë. Dhe nuk gjim rason se thet se ka von person del ruge mallkon e ajo ajo Aisha radhiyallahu ta'ala kurse vet pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot ma kan an nabi sallallahu alaihi wasallam la'anan wala fahashen wala sakhabal fi al-aswaq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam person do sa bashim ktoni sa me hyne Aisha radhiyallahu thot i dreguari sallallahu alaihi wasallam ma kan la'anan S'ka qenë njëri të qenë majhë të gusë se ka pasë malkimin, Zot ju vroftë, Allah i shkatëroftë, ja, se ka pasë të majhë të gusë. Që që ka një për 23 vjetë, që ka si kanë bëhë? Ne keni fa, po, qëfar mënyrat ndëshme të dhunëse, të gjelët dyta, jo njerëzore, ka shqip Pegamberit A.S.R.A. Njërë e ka bëtë doa ku në ty. Njërë e ka bëtë doa ku në korejsham. Ka kanë të proa një fës i Arabëve, dhe më thonë që ka jetu larkë pëj Medines, ta Shqibjen dikun ofër kryoqtetit të Arabis, o në rratë dikun që pjesa e nejtë ditatit dikun, larkë, larkë shumë pëj Medines. Ka nartë të kë pejgamberës më kënë jarë të sula kaon, a nëjnërgën do njërë me më nga mësu fejnë, se jënë do fisa tje, edhe kënën për fejnë. E pejgamberës më ka shkëzu, e pjesë të pasaj, a njësaj shgjeru, e zgjeru, nga e pjesë të utje, fisë të arabe, me pra në islamen, në më mësufen, jo ka dërgu përgjëmërësëm, 70, 70 sahabe djetarë, kurra, në që i ka njuftë kuranin mirë, i ka një regullat mirë, 70 vetë në atë ku, mi, mi marë përgjëmërë përgjëmërës, në më një madhë, e i ka njësë përgjëmërësëm me shkume në më mësufen, shkani, se nj Po ka qenë të rrathi, ju ka ndalën pridda, 70 sahabi ka vravë. Ka është të mërë. Me konë betemi vravë, ok, luftë... Mdojnë në këtë punë, luftë osepë. Por me të rrathu, me të mashtu, ka është e poshtër, e shumë është e keqe. E, për nga me nuk ka bu doa konut, një mundit këndo këtë ty në punë. Ka se është, e keqe i ke punë. Në ndaj, ka situata, kur nderi urale është sipërfaqe postërsinë ti, e tij atë keqjen e tij që në këtë situatë edhe mallkimi mund të jetë sikurse në këtë rast i ka krypfun on haj të shpërfisës të bëjë si harmonin të kupt se ka një ertë nervozë që domthon për mbrojt autoritetin e imazhën pranojmë me, me kon të mirë pran kur të bëhet presion dhe ky presion ka muzicë me u kontestoj autoritetin mio kontestoj imazhin apo ka njërcë krymë punë në këtë presion. Në regullë, përdore si si masën. Ka njëri që për shëmën si që bëmë presion, kësh, që këgale eq, dhe du të me dit, aj që, aj që ka autoritet në popull, aj që ndërmerë masët atila, dhe kjo është një nga argumentet, zërru që e lidhë me pikën e partjë, se për me ndërmerë masët atila, që nënkuptuj mobilizim shëqëror, nuk mund në gjithë kështë më këtë mund. Jo kë nis domon devija caktuar shoqërorë do me kon e jashtëdi shumë urt, jo të urtë që realisht ato lvizje borojnë nga macet e duhura nga dije nga parashikimet e duhura që parashikojnë pasojat e mundshme kështu më rad din të bëjnë macet e duhura që do bjeti me mazodomi jo çdo kohë apo. A kush ka marr iniciativë për me dhënë rrugë njëri me shoqënia me vol për atë teatrën? Kush ka marrë këtë pejgamberin? Jo gjithë kohën. A e zakonisht në historitë njerëzimit të mos zot, ata muslimanë Sa herë, sa herë le vizive të dëshme nuk ju kam pri djetarë, nuk ju kam pri njerës të djesë, kam përmëndu me fatalitetet, me problemet ngaja, edhepse njët njët njët ju kuni mirë, edhepse më tjimët ju kuni fisnekë e kështë nëmarë, për me gjithatë njëse si kanë pri njerës të djesë s'ka pasë hajratë. A të shpesha njerës ditë përshambull, nuk për mund me kuptu nga njerë, Mos lëvizin e njerëzve ditën apo, sa më rrush. Pse dietator po heshtet? Ku është po të që po heshet? Mir po, mos na se kuptojm tempon e zhvillimeve. Si shojmë do pasojë që ata shojin pas ditës që allo e ka për këtë merat. Po dai, tani do të thosë këo ska qenë për të çmirë sikur sa cak, e çeka. Ska qenë këo për mirë po. Mir po ka qenë mos çhepërd e ka. Jezusin këtë citat, ka qenë njëri kurim puna. Për. Këhera se ka përër këtë mopsë, se ka shri dikujtë nuk krymë punën. Kërë që njën nga njën nga djetarët të regon, të isha me një ven përëndimorë, se më rëndësi, me një ven nga venet e zhvilluar, atë mojat të përëndimit. Dhe, <coughs> i rësituata që ështët me një rast, ne diskutim me njën nga, të mëon, të ati veni, që diskutojnë për punën e zinaës. Zina, tonë, punë pesta ndyjta moralitetë. Dhe, përja të regoj ati idealit të ri, a i përmën e përndimur. Për I rritu në frimin liberale, gjithë që ka e lejuar, apo ki që aftë një bërë bërë mentalitetë, apësën. A të kecësht, tonë, pa kufi, pa, pa, pa vlerët saktuara, tonë. I t'il është e gjendja t'i, apë. Pra. Dhe, apë i thëm, hadith në përgjëmë rësëmë. Këtë rëkën një përvoj t'menqër të, të situatave që jo gjithmonë me njerët i njerët i njerët i uzimë kërinë punë, përshetar. Dhe, apë i thëm, ka arë njërë t'ek përgjëmë rësëmë dhe, e dinja t'rasën që ka arë njërë të mobilizumë, ka arë njërë sërëllë e edhe në lifë i zina. A dhërkë Mja pleje që të bëjzina, s'po më i bëjë sabër, mja pleje më bëjzina. Nga u dhe vila me pas intime, Kosh, më rëdhani intime, jeshtë më rësesurë, ka është për i më katëve të të të mërshme, gjuna me më të mëja. I ka zonë për nga sëmë, e të rëdahu li u më mikë, ti këtë kërkesje për e ki, a i këna që dikush me abo me nonën tonë, me motërën tonë, a i kështë jo qëfar, se ka pas në të shmëri, a i gjuna bo, ka li thomë për thomë këti e dhe ka një pësemër që e ko gale, nëse pa ta dojë le të bojnë. Së përsham e kuptu, nuk ishte reagimi njejtë. E të nje kuptuva se mentaliteti ishte në nëryshe. A të që është mentaliteti nëse ka dëshirë, pletë banë, unë e punë të mija. Shikë këtë këtë shemën me të skrymë punë. Për me atë regu ati shemë të shmërin e kësaj pune, duke me atësi në shemën të tjetër. Që ja prejk në kurso blancimi dit se çfarë shon ku ti thua se ai kënaqet me bu për shembull në udhë bëla edhe këto citat thotë se po të le të bën mëron do të më bën këto mëron ti para mëna të mëron kur ne se ka dert që domthon bëhet për hapë zinojë familje do se ka problem nëse bëhet me vet dëshirat ti të marr këto marr ti prind se ka gale vajza ti për shembull a ka dikonë ban më dikonë nëse ajo është e kënaqur le të bën çu mërsë kënaqur apo ja, tut po njëri mund din din të dinë këtë, të dinë këtë almushthur, to që radhë kur është soft mode shit, kur nuk është mode trade. Përveç arktimet, përveç kënaçis. Me këta njerëz, për shembull, do shembuj normal në kurin pun, do dë dëshajmë tjerë për shembull. Ataj është mëracimi i një më kom po komunikon gjendja e njerëzve, mentaliteti i tyre, edukata e tyre që bosoj me marr dhe mose caktuar atë. Prandaj edhe domethënë nuk ka provuar gjithmonë, edhe ka provuar këtë herë ka durat ekso eksomela. Ai ballkimi të Rozën, ballkimi, domthonë është e lejuar, por situata është shumë e kufizuar, shumë e veçantë. Edhe ato me legitimitet nga një rëdiës, jo gjithmonë. Po më pyet, a kam të hakun ishte më bodo kundërsinë? Eksomela. Prandaj ë ka kriju punë, domthonë kjo që ë është përmend në këtë në këtë hadith apo Gjeshtut, Bukhari Rahimullah vazhdan si pëllëtsim të shqecimit të këshisë, përmen edhe një thënje të njën nga sahabët e pegawësëm Thaubanit, i si i thëtë se nëse dë njerëzë njerëz, kanë atësarim raporët është me zvete, thatë Thaubanit, i si i thëtë se nëse dë njerëzë kanë atësarim raporët është me zvete, mi të reditë, Mon, do një më pasë i konfliktit në në medikanë, tri ditë edhe du të më pajtu. Po, pa, kjo është gjatë ma shumë se tri ditë. Po, ma shumë se tri ditë. Nuk kjo në raportet, nuk kjo në kanë atësarim, s'lasën me zveti, këthejnë kukën, qënë qapinë selam, mi tri ditë. Atër, thabani, r.a. dhe vërëzën situata kështu, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe shkatërum. Të dhe dhe dhe shkatërum. Dhe ka thonë, pasaj Thebani R.T., ka thonë, oma më njërin, jë dhli më gjerehu, jë që harruhu, edhe gjdo këjshji i cili e përbuzë, e nënqmonë, i banë padresi këjshji së vetë, dhe so dhe dhe të detyronë këjshji unë me dalë për shpizë vetë, të ta dinë se ajo është i shkatronë. Ka një zonë në rujtë dhe të vetë shpinëve të vet më shhitë, me ikë pjetë i venë, së së rrjetë në të farë situatëve aje që vjen punë njërë me dalë për shpije, me dalë për një venit zaktum, pa drejtësishtë, të i bo zullëmë, të i bo shtypje. Dhe mon, dhjetë së është i shkatërumor. Edhe ka, kapitulli fundit, dhe mon, kësa i temin për kojshion, hëtë babë gjerul jehudi. Mëkharijur Rahimullah thotë kapitulli që fletë për rastin kërë, kojshion jëtë është jehudi, hebreja për, që lanë krishtarë, jeh E ka shilë të, e këmi të cikën maherë të hadithën në përkëmën ështëm, Këtu Bukhari R.A. e ka shilë në rastë të Abdullah ibn Amrit R.A. Abdullah ibn Amr ibn Asi R.A. Gjani i Amr ibn Asit, bab e birë sahabë, po Allah e ka qenë nga djetarë të sahabëve, ka të smetu hadithë e shumë, ka qenë me Ibn Omeren dhe mënë në të smetu hadithë, me Ibn Mesudin, nga djetarët e njërë, Hëtë edhe ka pasë një djallë që të mund i ka shërbi, i ka punëtor, e që e ka thërë një dele dhe ka qenë duke në më rjebë duke përgaditë si mishë. Hëtë i ka thonë, ja, gulem, o djallash, Allah i benamër i mënazë i ka thonë këti djallit, e ka thirë, i ka thonë, i dhe fërra këte fëb dhe bëgjarin e li hudi. Ka unë kur të përfundajsh, kur të përfundajsh, dhe mund e rije për regullarën e të soptën mishin, shpërëndarin e mishit ka thonë fillaj nga kojshia jonë, jehudi, hebrej, nga i fillaj. E kërë ka një këtë fjallë dhe njerët të të të, që kështë e ka njerë që për shambullë si të përmën fjallën jehudi, duke të... Ose të mush, dhe mund, nuk ka një do citatë, nuk ka një do citatë, esenca, armitsia, konfliktion. A e mund qëtë jehudi ka fine vetë, por nuk të armitsan, nuk të luftan. Nësë po flasën për ata agresorët, për ata armiqët, që pengojnë muslimat dhe që më ufar në aksa, që vrojnë thmije gra, nësë po flasën për ta. Po flasën për njerët normal, të se dhe mund jetojnë bashk, ndonë me të venin, ndonë me të shumësene, kiko ishi, ka reglë dhe ka raspekt për ta. Mund të jetë krishter, mund të jetë qartë pëllifeje tjetër. Me ta ësht udzime se qështët musilat. Ndhe i ka në kurë të përfundajsh, nësja prej, që a ti, kërëshis tonë, shpërdoja. Si e ka një e ta? Konas leha ka Allah. Ka, na, ka njërë që edhe sahabëve dherës që kaldojnë në rë. I konë, Allahot përmërsovë, të, të pajqot me shahudisë. Ka thonë, Ablaj ben, Amari Benasi, e ja ku akthy. Së marë me ta, Me personalitet, ja, me kupten personale me e këthjo se ka thonë inni se mi eto e nebije sallallahu a semi ju si bilgjar, hatë hasibna e uruina e nëhu se ju e rrithu. Unë e kom dëgjumë e veshtë e mi, pegamberin sa sërëm, se shpesh herë në kaporosi që ti me të kujdesur me këshion, sa që këna pas përshtypje se se shpejti ka me voj pjesë të tërshimisë. Qaq kaon kujedes në, në për ta, mirë cilën me tu, dihmo njerë kështu mëralë për kojshin, sa që kena pas përshtypje se, ka me ho pjesë të të tëshjimis. Kur desim, hisën në të tëshjimit, qaq ka në pas, pas përshtypje, nuk është kojshia pjesë të tëshjimis. Por që që nga ka porosit, sa kena që kena minu, që nga ka në po pjesë të tëshjimis. Në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe islamin me njerëzën për besimin si muslimir. Allahu i çka thotë Kur'an. Kjo fjalë Allahut janë. Pa njerëz ka ndjerë gjithuai për pu, me emocione. Eha ja, dija se ka me emocion, ka me argument, besimtohet se vepron me eufori, si kta. Ti i pythosh, ti pës, e ke përshëndet, ti po pin kohave me kta. Çoqë vini, pse pse fëni kanë ndjesë se ti zvana? Pse më ndjesë se ti zvana? Këçi të rrugë me dije, kjo është rrugë me eufori, me emocione apo? Shrikoj i ka në këti, asle hak Allah, Allah o të përmirësovët, Abdullaj ibn Amri ibn Asit për mëna. Ka njërë tilë me ignorantë, me ndjeletë, me i kapin qërat me euforia. Abdullaj ibn Amri së silë me ta, me të një të një të një të një velja. Ka onë e këmë një pegamberin, që kemë vinë mu, që kemë në një që kemë në një, që kemë në një, që kemë në një, që kemë në një së përmë në një, onë e k Masiveve mësona çelëran dikush për dietarva, të kam thudit kush me bojë çdo pom kam thonë, çka marrën si ia. Çka thonë njer, njerëz, ç'i duket njerëz, sa të kuptoj me rëndësi apo. S'moshni është mi knoç, asuni smosh mi pëtu. Ata shifë veprim me eufori me emocione, smortimi bind apo. Andaj ajo që duhet të mësojmë është kush dia. Argumente, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thonë, japja ti më smori. Që çdo ka pejgamber son, ne kemi po hadith që pegandësën, njejtë ka vëpru me këshinë të ti që ka pasë Hebrej. Kërë është mua idealin Hebrej që i ka nejtë gati pegandësën, ka shku i ka vizitur pegandësën, së mua të konë. Këndaj, raport e mirë, në do të nëzën, janë ato që eshtë përfashtë edukatën për sëmëtarën. Dhe janë, në do të të në përfund, të në do të nëzën, s'fjellë e jo të mirë, kujdesë e jo të mirë. Allaj � persone të muslimanë. Teu mos i minim me to ai thotë, ka ndarmesa, o ne komunikojim në koçarish pothuaj jo. Në koçar është. Çi kjo është reagimi më i mirë atë person i kau përvetë, i ka për kthyin fet Zotit, i ka pëhtur mes vetë, i ka qesur njerëz më shkë, me shëmbull me mi sillet mira. Dhe kjo duhet të jetë padyshim modeli jonë dhe utërfysion odh ne të tonë se që na ka urdhëruar profeti Allahu te barekote. Në këtë ton dozë përfundova ne kapitullin për koqshin e do të vazhdojmë inshallah të arëmë tash me kapitullin tjetrën shumë më gjithpërsërisht të interesant e lidhen me ozimet e përgjithshme për bamirsi e për edukatë, për mirësjellje që i ka thënë Buhariu rahimullahu anhu ve bab. Zoti ju shpëlbef, Allahu te doroft ju bëftë një shëmbull të, të, të mirë, një familje të nxjellsie kudo kudo qofshi. Ne takim të ardhshëm Zotënderosh që shpoblet. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallam.